Wa makhteralftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Thalikum Allahu Rabbi alayhi tawakkaltu ilayhi katika jambo lolote basi hukumu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Huyo Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi. Ni naye nitegemea na kwake yeye narejea. Fantiru as-samawati wal-ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al yadhra'ukum kamithlihi wa huwa yeye ndiye mumba mbingu na ardhi amekuja alieni mke na mume katika nafsi zenu na katika nyamahoa dume na jike anakuzidishieni namna hii hapana kitu kama mfano wake naye ni mwenye kusikia mwenye kuona lahumu makalidu samawati wal yakuudi inahoa بكل yeye ndiye mwenye funguo za mbingu na ardhi riski ya amtakaye na hompimia amtakaye اكيفاي ني من جوزي وكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه kabur ala al mushrikeena ma tad'uuhum الله Allah yadtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib amakuamrishieni dini ile ile aliyumuhsi anuhu na tuliokufunulia wewe na tuliowahsiya ibrahim na musa na isa wambashikeni dini wala msifarikiani kwayo ni magumu kwa washirikina hayo unayoitia Mwenyezi Mungu humteuwa kwake amtakaye na humongo wa kwake aelekeeae wama tafarraqu bainahum كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقد قضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منهم ريب نا هو كفاريكانا الى بعد اقوى علمه بسبب حسده اليقوع بينه na lau kuwa haikuisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako mlezi ya kuakhirisha mpaka muda maalum basi bila shaka apanga ili baina yao na hakika waliorithishwa kitabu baada yao wanakitilia ya shaka inayowahangaisha Fadhalidhalika fad' wastaqim kama umirt, wala ثبت وامئت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير بس كحايا Nawe simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wala usiyafuate matamanio yao nasema naamini alioteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu Mwenyezi Mungu ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi sisi tunajukumu kwa vitendo vyetu na nyinyi mnajukumu kwa vitendo vyenu hapana kuhojiana baina yetu na nyinyi Amoneezi Mungu atatukusanya pamoja na marejeo ni kwake. Waladhina yuhaadun fi llahi min ba'd mas tujiba lahu hujjatuhum dahiduhujjatuhum dahidatun i'anad rabbihim walaihim ghadabun walahum adhabun na wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kukubaliwa hoja za hawa ni batili mbele ya mula wao mlezi na juu yao ipo ghadhabu na itakuwa kwao adhabu kali Allahul ladhi anzala alkitaba bilhaq walmizan wama kala 'alla as Mwenyezi Mungu ndiye alieteremsha kitabu kwa haki na mizani. Na nini kitakachokujulisha ya kwamba pengine saa ya kiyama ipo karibu? Yasta'jilu bihal ladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al Ala inna alladhina yumaronu fi as-saati la fi huihimiza hiyo saa ifike upesi lakini wanaoamini wanaiogopa na wanajua kwamba hakika hiyo ni kweli ama kwa hakika hao wanaobishana katika habari za hiyo saa wamo katika upotofu wa mbali kabisa Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyul Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake humruzu kuampendaye naye ni mwenye nguvu mtukufu Allah hu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah fiyana kwayo katika mangu yanayohusu imani na ukafiri hukumu yake ya iko kwa Mwenyezi Mungu na yeye ibainisha yeye huyo ndiye hakimu wa kuhukumu ili Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki mambo yangu yote mimi namtegemea yeye kwa mambo yangu na kwake yeye peke yake ndio narejea ili kutafuta uongozi yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akakuumbeni katika jinsi yenu wanaume na wanawake na akaumba katika mifugo yenu kadhalika kama dume na majike na kwa mpango huu ndio wazidi kuwa wengi Hapana na kitu chochote kama mfano wake Mwenyezi Mungu basi hana kitu chakuwa wapili yake na yeye ndiye ye, mwenye kujua kwa ujuzi wa kukamilika kuvijua vyote vinavyosikilizana na kuonekana bila athira yasia yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye funguo za mbinguni na ardhi kwa kuzihifadhi na kuzitumia Humkunjulia riski mtakaye na umdhikisha mtakaye Hakika yeye mtukufu ujuzi wake umezunguka kila kitu. ni sharia itikadi kama alivyowagana na nuhu. na tunaweza kufunulia wewe kwa wahi. na tulivyowagana na Ibrahim, una Musa na Isa, ya kwamba mzitie imara nguzo za dini, kwa kuyafuata yaliyoletwa na dini, wala msikitarifiane katika jambo hilo. Ni uzito kwa shirikina hayo unayowaitia ya kusimamisha nguzo za dini. Mwenyezi Mungu humteua kwa ajili ya ujumbe wake amtakaye na humwezesha na kumsaidia katika imani na kusimamia katika dini mwenye kuwachainda na kumwelekia yeye wala hawakhtalifiana katika dini wafuasi wa mitume waliotangulia ila baada ya kuwafikia ujuzi wa kweli na hayo ni kwa kutokana na uadui na uhasidi uliow baina yao na na ukuo si ahadi tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kuakhirisha adhabu mpaka siku ya kiyama basi bila shaka walingeli na kwa hakika wale waliorithishwa kitabu kutokana na waliokabla kabla yao na wakawahi za mazako Wanashaka na kitabu chao tena shaka ya kuwatatanisha ndio maana waitikio wako la mayahudi wameamini kweli aliyomo katika Taurati Wange li muamini Nabii Isa na Nabii Muhammad na ndao kwa Wakristo wameamini kweli aliyomo katika Taurati na Injili basi hapana na kuwazuia wasimwamini Nabii Muhammad na kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja wala hana utatu lakini hawana imani ya yakinini na kwa hivyo wameunda mawazo yaliyo nje ya Taurati na nje ya Injili basi kwa ajili ya umoja wa dini na kuondoa mtafaruku ndani yake Waite waishike dini na shikilia wito huo kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu wala usitafute kuyaridhi matamanio ya washirikina nasema mimi naamini vitabu vyote mshie Mwenyezi Mungu mitume wake na Mwenyezi Mungu ameniamrisha nisimamishe wadi ni baina yenu na wambie, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wetu na ndiye muumba wenu Vitendo vyetu ni vyetu sisi sisi vyenu na vitendo vyenu ni peno nyinyi si vyetu hapana la baina yetu na nyinyi kwani haki wazi Mwenyezi Mungu watetukusanya kwa kutuhukumu kwa adilifu na kwake yeye pekee yake ndio marejeo ya kurejea nahao wanaobisha katika mambo yaliyo ya Mwenyezi Mungu bali awatukishoe itikia wito leo wazi wa watu hawa wenye shaka shaka ni batili mbele ya Mola wao Mlezi na juu yao ipo kali kwa ukafiri wao na adhabu chungu inawaongozea Mwenyezi Mungu ndiye aliteremsha kitabu cha muhammadi na vilivyokuwa kabla yake katika vitabu vya mitume vyenye kukusanya haki na uadilifu Nani ni cha kukujuvia pengine wakati wa saa ya kiyama ipo karibu na wewe hujui Wanahimiza yezaya ya kiyama upesi, upesi kwa mashara hao wasiwaamini na wenye kuiamini wamo katika hofu isitokee haa oh hawahimizi na wanajua kuwa hiyo ni kweli iliyothibiti wala haina shaka. na yusuhana huu kwamba hao wanaobisha kuja kwake bila shaka, wamo katika upotovu uliyobali na haki Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kwa fanyia mema waj wake wote. Huaruzuku watakao kama navotaka. Naye ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye nguvu asiyashindika.